Cari amici, adesso ascolterete un breve programma di prova con i più importanti segnali di verifica audio per controllare e regolare correttamente il vostro impianto h i f i Prova di bilanciamento 1000 Hz, meno 10 dB, canale sinistro. 1000 Hz meno 10 dB canale destro. Con la seguente prova potete controllare se i vostri altoparlanti sono collegati in fase e se le membrane di questi operano in sincronismo. Ora sentite la mia voce provenire dal centro, tra i due altoparlanti, a pieno volume e con marcati toni bassi. In questo modo i vostri altoparlanti sono in fase e collegati correttamente. Adesso state ascoltando la mia voce in controfase. Non è localizzata tra i due altoparlanti, ma è diffusa nella stanza e i toni bassi risultano chiaramente attenuati. Ora la mia voce è nuovamente in fase. Se ottenete un risultato d ascolto contrario, scambiate l'allacciamento del cavo di uno dei due a l t o p a r l a n t i Per tarare perfettamente i vostri componenti h i f i vi sono adesso due suoni periodici sinusoidali con una frequenza di 1000 Hz e il valore di picco di 0 dB, in corrispondenza al livello massimo di un Compact Disc. Questo segnale è molto forte. Vi consigliamo pertanto di diminuire il livello del volume sul vostro amplificatore per salvaguardare le vostre orecchie e gli altoparlanti. 1000 Hz, 0 dB, canale sinistro. 1000 Hz, 0 dB, canale destro. Eccoci all'ultima prova del nostro breve programma, con una risposta frequenziale variabile da 20 a 20.000 Hz, quindi alla gamma di frequenze disponibili Modulata su entrambi i canali. Livello: meno 20 dB. Speriamo che il vostro impianto h i f i abbia superato brillantemente tutte le prove. E vi auguriamo piacevoli momenti d'ascolto con la scelta di brani musicali di questo Compact Disc e con tutti gli altri Compact Disc della collezione Hightech. La vostra, Philips Classics.